Справи зараз поверталися не кращим чином для молодої козацької держави. Чорні хмари збирались над Україною. Москва лізла, пхалася у внутрішні справи. Бутурлін царський посол постійно щось хотів, щось наказував, вимагав пояснень, випитував. У Києві москалі колотилися, у Білорусь полізли, Виганяючи та вбиваючи козаків, отак От усе перемішалося. Ще недавно в москалі разом із козаками били ляхів, а тепер із ляхами гноблять козаків, принаймні у Білорусі. Ми в пеклі дуже були засмучені і стурбовані тим, що козакам вдалося відбитися від ляхів-католиків і що вони пристали. До православного царя Могла зародитися сильна православна держава Перед якою трусилися б і Польща І навіть турки А найбільше ми в пеклі Усе пекло принишкло Затаївши подих Лише наш пан не хвилювався Ходив, спокійний, ніби щось знав Я собі гадав, чого б це? Чого він такий спокійний, коли всі бояться? Почав і собі замислюватися, Та лише одне на думку спадало. Різний устрій у козаків та москалів. У Москві цар. Від нього йде вся влада і на все його воля. А на Україні все навпаки. Голос йде знизу від простого козака. Тим козакам, аби ради скликати, гетьманів одних скидати, Других вибирати, колотяться отак усе життя. Ще в Переяславі, де й скріпилася спілка козаків із царем, Почалися незгоди між царськими боярами та козацькою старшиною. Бояри від імені царя не хотіли присягати козакам у дружбі й вірності, Мовляв, цар перед своїми підданими присяги не складає. Старшини обурилися. Справу якось вдалося залагодити. Лише один полковник-богун царю не присягав. Хмельницький поки що на всі ці незгоди не зважав. Йому потрібен був союзник проти Польщі, що не хотіла миритися. Україна після довгої війни була виснажена. Союзник, татарський хан раз у раз зраджував, і невідомо було, на чому боці він опиниться завтра. Прості козаки дуже радо прийняли звістку про злуку з державою Московською, та й сам Хмельницький покладав на москалів великі надії. Він хотів об'єднати Україну від Дону до Перемишля і Карпатських гір, взяти під свою булаву всі землі, де сягали українська мова і віра. Одначе Гетьман скоро розчарувався. Після невразних бойових дій, які тяглися кільканадцять місяців, цар замирився з поляками. Хитрі магнати пообіцяли йому корону польську і Олексій Михайлович уклав із ними мир, пообіцявши стати на кожного ворога Речі поспалитої. Козаків навіть не допустили на перемовини. Далі було так. Царські воєводи постійно тиснули на гетьмана, намагаючись розмістити своїх воєвод не лише в Києві, а й в інших містах козацьких. У Києві Воєвода управляв, як йому хотілося. Треба було і в інших містах так зробити, щоб царські люди могли не тільки контролювати дії Гетьмана, а й захопити у свої руки козацьке господарство та фінанси. Хмельницький бачив, що добра з того не буде, що цар крок за кроком ламає угоду. Гетьман почав собі шукати нових союзників, навіть був готовий у розпачі піддатися султану Турецькому. Було складено угоду зі Швецією та Семиградом, воєнний союз. Хмельницький хотів покінчити з Польщею, забрати в неї українські землі та з новим союзником стати хоч і проти Москви, якщо буде потрібно. Об'єднані сили вдарили на Польщу, і вона стояла замить до загибелі але сталося інакше. Цар розв'язав війну зі шведами, а втрутилися інші держави та й поляки, що там говорити у скрутну хвилину, всі об'єдналися і мужньо стояли за свою ойчизну. Шведи відступили. Семиградські також. Прості козаки не бажали воювати ляхів без наказу царського, а авторитет царя серед простих козаків був непохитний. Польща почала поволі відновлюватися, а на півдні були турки і татари, з якими війна в козаків не закінчувалася ніколи. Хмельницький, старий і хворий, залишився сам на сам перед царем. Зараз коаліція зі шведами та Семиградом розвалилася вже повністю. Польща ожила, а татари – стягують на кордоні свої сили. Та найгірше було всередині держави. Ще за життя старого гетьмана його спадкоєнцем вибрали сина Юрія. Той був ще дуже зелений, мав лише 16 років. Він довго булугу не вдержить адже поміж козацтвом були такі старшини, що не завжди самому хмелю бажали коритися, Постійно виказували свою думку і волю. Виговський обіцяв старому гетьманові, що пригляне за сином, допоможе. Однак молодий гетьман не прислухався до досвідченого писаря. Усе частіше ходив до дядьків своїх Якима Сумка та Василя Золотаренка. А вони йому радили щось своє, у чомусь переконували, щось пояснювали. А ще той служка до малого причепився. Іван Мартинович Брюховецький. Також хитрий лис. Не знати, як усе повернеться, одному Богу відомо Іван Остапович уже говорив про це із дочками покійного хмеля і з генеральною старшиною. Виговський розповідав Юркові про прості державні речі. Та для неопереного молодика це було, наче, темний ліс. Із тяжкої задуми Виговського вивела Катерина, дочка покійного, а його братова. Івану Остаповичу, ви бійшли відпочили вже котрий день сидите, сказала пошипки. Завтра з Батурліним знову зустрічатися, а до нього багато сили треба. Виговський хотів було заперечити, глянув на молоду жінку і лише посміхнувся. Дуже була схожа на батька, і відмовити він їй не міг. Він знав і покійного Тимоша, і Юрка, і Катрю Зелену, і ще дітьми. Хмельницький взяв Виговського в свою генеральну канцелярію відразу після жовтих вод, викупивши з татарського полону. Хмель знав добре всі здібності молодого писаря, бо вони вже до того зналися років десять. А оскільки пан Іван за свою вірність і розум для гетьмана відразу став своїм, то й вдома часто бував, а потім і породичалися. Коли Катря стала на порі, скільки козаків, скільки лицарів колорнеї крутилося, а вона вибрала Данила, рідного брата Іванового. Виговський, обережно пройшовши поміж людьми, що постійно виходили і заходили, попрямував до своєї канцелярії. З ним вийшли інші генеральні старшини, обозний, суддя та осаву. Він їх зачекав уже за брамою. Я також пішов за ними. Було вже підвечір. Час повечеряти, але я сподівався почути щось нове і корисне. Ходімо до мене в канцелярію, повечеряємо та порадимось. Бачили Батурльна, орел, так високо голову держить, наче він уже цар на Україні. Мабуть, завтра знову буде нам своїх воєвод на шею садовити. Це промовив Виговський. Вони рушили вулицею. У Білорусі москалі на чая поперли. Кажуть, зі Смоленська перекинули в могилів стрільців та драгунів, а не чай такий, що терпіти не буде. Треба буде щось робити, а то ще війни з царем нам бракувало, сказав суддя Зарудний.